Ezio praktiko bat lehenik zuen zaten zuleak aldi haribadalin bat ziste egu berriko oparien zerrenda idazten, eh? olen zer hori bidaltzeko edo uh, papanoel delakoari, bizar suri ertenut ere batzeko. Bon. Bi pampin hobeitu zuen lista hortati kentzea edo zuek ikus behintzat. Knil eskubide privatuen komisioak, frances komisioak, alarma gorria piztu du. Bi joztailu hoiekiko. Bizi privatua ez errespetatzea zakusatuak baiti da, pentsa. Monami kaila, edo kaila nire laguna, edo nire espioi laguna, eta ikiu, edo ikke, zaken hori da, ezan e behar den, iku ue deitzen dena, egobota. Pampinak eta egobotak magikoak dira, aurrak egiten dizkion, galderai erantzuten baitute. Genial, eh? Piskabat telefonotan den bezala, eh? E, Siri edo OK Google bezala zerbaiteran eta telefonak erantzuten dautzu. Pampin hauek ere, Bluetootharen bitartez, telefono bati lotzen dira, mikro eta boz gora gailuz ekipatuak dira, dena untsa pentsatuada. Bainal, knil horren arabera, espioi lana ere egiten aldute. Haotsak grabatzen ditu, elkarrizketak, eta aplikazioan sartzen dituzten elementuak ere estirabate babestuak eta zu zure telefono sinplarekin adibidez konektatzen altzira hauzoko augaren pampinari hogei metrotara funtzionatzen du eta ez duzu identifikatzearen beharrik sartzen altzira ola pampinean ez da pasaitzik eta behar hauzoaren augaren pampinaren bagnean sartzeko beraz eta inguruan pasatzen dena zaintzeko etxe bagne hortan eta ahugari ere zuzenki mintzatzen ahaltzira jostailua hori esker jakinean ziste kaila pampina eta ikue Erbota eskaini nahi duzuen ari. Urte betetzenan SMSA ah, telefonoetako textu mesuak. SMS short message service delakoak hortiku da. Ogeita bost urte bete zituen atzo Milabatzen urogeita hamabiiko anduarenhiruan bidali zuten lehen probako testu mezuak. Garai batean nahiitz erabilia, WhatsApp eta Telegramen belagunaldiak gutxi irabiltzen dutela induriz, bon, penja saldaketazen garaian, eh? telefono bat. Telefono bat mintzatzeko egina zen eh? garaian ari bati lotoa zena, gainera, o, gero etorri ziren aririk gabeko telefonak telefonatzeko, eginak zirenak, eta hortik abiaztu zen, trezna hogeen dezbideratze hoxoa. Justatu puntu eusen irakurridutanaz, Neil Papworldz izeneko ingeniariaren na zen mesua edo lehen mesua eta gabon zorionxoak zion lehen biziko mesu aurk, e, eh? piskat unkigarria, Vodafone empresako buruetako bati bidalizion gainera, orindik unkigarria goa. Zerbait edo zonbait urte berantago estandarizatu zirene esemezak eta nokia izan zen, esemezak jaso eta bidaltzen, pidipip, xoit, nutxo hori gehitu zuen lehen kompania. Largoi eta mairu urtean. Ara, gaurkoa farian zuen efektu txipia egin nahi badu zuen, duze, gaur jakin behar zen, bai jakin behar zen informazioa, esemezak hogeita bost urte, deus eta zentzuleak, eta orten garen oare. Nor horroitzen da kaixo.com webguneaz guneaz, hmm? pentsa zein zindariak interneten ere euskaldunak, mila batziuntal harrogeita amazazpiko ustailaren ogei tabian duela ogei urte Google sortu baino urte bat lehenago kaixo.com sortu zen, euskarazko lehenen, um, beleen bilatzailea izan zen, zuri emaila maila ere sortzen altzen nuen, txateatzen altzen euskal erri osoko gazteekin eta urte mugauri ospatzeko kaişu.comi seneko dokumentala egin dute durango kasokan igandan orkestuko dutea dutena nolakoa zen duela 25 urteko interneta nolakoa da gaur egungo interneta eta etorkizunekoa that is the question dirista putzu eta zer bitzi plat Muxika Kronika, uh, Laster, zama minuturen buruan, Dominik horri zango da, uh, Porrotxen disko Berria, bitxia egieran, eskandalu pixka bat sortu duena, orkestuko dauko Kristof Lambertekin batera eta Pista Flashak ere, Berri zambaitzu emanen ditu beren berri xailan. Iruz palau minuturen buruan hor izango dira, lehenik kantu bat, hemen txe, izkontza gutituen Eurovision, delakoa izaiten ahalotezen, bon... Alako zerbait, haste izan da beintzat, sense Europe deitzen da, larun batuntan e, egindute hori Italia Iparriki aldean, eta e, Euskaldunen ordezkari bat ere bazen bertan, labasu deitzen dena, eta labasu Euskal Japlaria irugaren heldu da lehiaketa hortan, hala, haste buruka controla le tengo leroanu fondo agora en chíkora ha investste reggueki sontaj jainko hay su datos fibu chapalchen norcoa Haz tu controla le tengo leroanu fondo agora en chíkora ha investste reggueki son ta jainko patxen orkoan, bagoaz zuen sistemaren aurka taleko indaragun gungun gara jo aurrera, ez galdu denbora oioak dira menditon torrean jo ere geele ninaize rebelde, nire jendeaz da zuen lege emente, belarriak tente adieta erne, borrokarako presba firme eta potenten, beti libre libre independiente, hain biste inusente ordain zeña desente, irautxa da ebentxelen engoler Izkora, hain beste errege gizonta jainkoa Izu da tozkigu, xapaltxe norboa Artu kontrolalen engo lerroa Nukondoak gora, eutxia izkora Hain beste errege gizonta jainkoa Izu da tozkigu, xapaltxe norboa Gure izerdia ez ez da izango alferri Gure amorrua zuzuentzako da berriz Nire soñoa oze baldin bada Ez nahi zu izinduko nire bidean Bo taupadas taupada bombo klapko hartada Aitorren nigan alaztana karri patxarana Aien eai ama, hau da nire lana Tauleetan askatxia hemen ditu danzama Suak eta dramatzio, piste bentagrama Hau da nire ise bolada zabaldu gala Hau nire buntza da, hau da nire ozkada Atzaparretan Son tajainko ai su datos figu chapachenorboa ah tu controla lemengo le roa no fondo a cora el ci ai oscura a investir re que son tajainko ai su datos figu chapachenorboa Artu kontrola, labaxu, raplariaren kantua eta erramezala, este buruntan parte hartu zuen Euskaldunen ordezkari gisa, uh, Eurovision uh, lehiak eta gisa kobatean, baina uh, izkuntz gutituen uh, lehiak bezala ezagutua dena, irugarren uh, agertu da, beraz, Euskal Artista eta gaur hastelen sakratua gerena plate mankizunarena, Atxaldeon Dominik! Kaixo Arantxa, Kaixo Entzuleak! Ez zira bakarrik biztan da, diguziz bezala, gaur ere, zurek iran. Orra ditugu Pizta Flash eta Kristof Lambert! Bai, egunon. egunon. Laster kantu bat entzunen dugu, baina lehenik, Usaian bezala, Usuen berriekin hasten gira, Pizta Flash Zuri! Egunon Arantxa eta Entzule Guziak! Aldapeko Sagajaren Ajarren puntaren puntranen txoriak jakin nahi du noge kantatzen duen kantu hori, bere izatea kantari ogen eskudelako. Euskararen jatogia aztertzen du Durangoko azokan aterako den liburu batek. Liburuan lojatua den teoria ogen arabera, euskararen lehen aztarnek mila zazpirehun milio iurte dituzte, hau da, luga formatzen hasi zenean Big Bangaren ondoren. Garian tokanoka sari omen ziren. Zudbin enpresak urremiak eta lana abiatu du kanbon eta jadanik urrezko horz bat eta bos lepokoa txeman ditu, lezakazia zaharretxean. Bake prozesuan girenez, ikastolek ahmatre batze eta bomba fabrikazio klaseak gelditu dituzte. Jan Lazalek iniziatiba hori txalotu du. Gusto onaren gozte gorenak jakin arazidu lipdeu bak ez direla geago honartuak izanen 2018. Mikel Goiniren hauzian, konplize bezala ausiperatua izan denetik, han etxegoian Pirineo Atlantikoetako ostatuetan sartzeko debekua ukandu. Durangoko azokan berrikuntza hainitza horretan. Eroski bat, bi hotel eta casino bat eraiki dute bahnean. Antolatzeraak errandute euskoa bakarrik erabiltzen dela. Hame Txarzaius berriz atxilotua izan da lanu bat diskotekatik atera denean. Drogatua eta alkodlizatua, Arzaiusek Euskal Herriko Bertso Txapelketako beste parte hartzaileak insultatu eta mehatxatu ditu. Bukatu du eranez, berak gutienez, lehen agurrak egiazkiz improbizatzen dituela. Alferen klubak eta prokrastinatzailean alkarteak ekitaldin publiko bat antolatu du atzo baionan, Anulatua izan da antolatzaileak ezbaitira agertu. Pastoral topaketa! Pastoralaren frikia zera! Abenduaren amabost, amasei eta amazazpian barakaldoko bekean! Pastoral Encounter! Azte buru guzian erakuzketak, standak, txilula taierrak, cosplay txapelketak! Pastoral rencontre! Azte osoan, pastorala marratoia! Etebek, azken hogeita amar urteetan grabatuteko pastoralaguzien proiektioa. Egon ta hamairu ordu jarraian, pausarik gabe! GORRU NUMEN beraz, gaurko berriak gauzainitz pasadiela este buru untan, dominik. Altxabiotzak ametxak zaiuz. Agantxa, ebe, badakizu, de, entzuleak bezala, durangoko azoka, heldu dela, tarrapataka, Eta, kari haortara, disko berri frango entzuten alko ditugula hane, eta e, publizitate bat egin behar dugu, porhotsek bakarlari gisa bezala, diska bat ateratu nahi zuen durangoko azokan. Porhotx, piritz, porhotx, marimototx, orkazatik gira? Bai, bai, baina aldiuntan bakarlari gisa, e, eta ordean, erran behar la lan hori, edo diska berri hori aurkeztu baino lehen durangon nahi izan duela, Uh, la sartan egin aurkezpen bat lehenago, konzertu, konzertu batetan, eta funtsean ni gomitatoa izan izan izk konzertu hortaraz, eh, konzertuaz, helarik, eh, joan den hostiral atxaldean. Hordean pixka bat eh, esplikatzeko norren eh, po, porrotx, egan behar da, astapenetik eh, edukazio erikoia egiten du, duela Horenzat baita ere helduentzat eta disko bakotxetan tema bat hautatzen dutela, aldiuntan honetan tema nagusia zelarik gizarte kontsumista. Hordean kontzertu aipatzen dugun kontzertu hori nik grabatu dut eta entzunendu du kontzertuaren bigarren kantua e, eta kantua e, iltegi eri buruz egina izan da, entzunendu du segidan txitxiaren lagunak. Ama kerosi, ste kaxia. Nondiketan za da. Itegi tiki keluda. Se se bat. Funche aspeko tipico. Da ricel doute. Ama cobino chak. Ta ceri mio Sakrifikatzen da Amak betitzeko frigoa Tegietan, sakrifikatzen da Sakrifikatzen da Amak betitzeko frigoa Tegietan, sakrifikatzen da Amak betitzeko frigoa Aupa, txixiaren lagunaren pluba Cuxiko duzu eurai Nola egiten dugun lomoa Oste ginagut ki egarritte kозek bestudun! Öri ere lagita eta esku degarra! E miserable,brotha esku enakia! El skö vartu ib 전� HIER 아rik Bai, eh, bai, katua ormoztu kodugu, zeren eta haski terriblea bila katzen da Gordina konzertua. Gordina da, eh? Bai, terriblea baina. Hori egan aintzin, alaike kantori bere kontestuan berri zezari. Hala uh, nola, uh, disko hori uh, atera zuen uh, gizarte kontsumoari buruz. Beraz, uh, aurre esplikatzeko pixka bat uh, nola martxanen gure gizartea. Mm. Eta konzertu horren lehen partea, beraz, zen uh, agroindustriari buruz. Lehen kantua botadu helarik, uh, Monsanto-ren gaineko kantu bat, uh, proxek deser bat batekin jundepa botadu publikoaren gainean. Lehen lehoan ziren aurrek begiak erre hor duko, atera izan behar ditu eta hospitalera eraman. Bon, deia, zalantza, giro bat soktu zuen, konzertu astapen horrek erran behar da. Uh, Baina, entzundugun kantuan, las bigarren kantuan, hor uh, da, zinesko eskandalua agertu. Uh, bai, Zominik, bai Zerba arkitzen ba, gai, bai. nintzen eta ikusi dutana Aski berezia izan da Aski terriblea entzun entzundugun zatia eta gero Aski fite gelitu mm -hmm. zuten konzertua Zergia uh, hilondotik Publikotik bat igan arazidute Hortzagainean eta Zerriaren odola edan araztea Entzatu dira neskatuari <laughs> Eta eta e, bon estalutsatu zeren eta neskatuaren gurasoak e, igandira igandira barkatu emozioa da igandira esenak gainerat eta bistan dena hartu duten eska besuetatik eta eramandute kanpora eta funtsean hori egindute hor ziren guraso guziek beren aurrekin kanporat eramandutuste eta hortan da kontzertua edo eskandalo hori bukatu Bo, gero, egia ezan horrekiko uh, uh, nik uste dut uh, gure mundua ez dela ahoxa ahoxa ere eta horrek mereziutela ikustean horra zen uh, bizitzan, pixka bat. Jonde parekin, biztagaldu duteneak ez dute menturaz gauzan dirik ikustanaz? Ba, jakizan eh, zua arantza uh, aurkuzio horrek indemnizatuak izan direla daike. Eh? Oteiza etxeko berroita amarkilo lukinka kontxerroak handitu familibako txak. Eh? Eta bai? Badake zuzer? Oland ez Steak Justice. Perace Gouverique parie nahi Santos zure gora zurekin toi resera. Pernol est sur le toit. Bayona cotteusdis. La goutte ne. egiten. Chaque fois. Cada goutte chau. Taiteme commence des attentes et ha ici. Bauri dena jakinik, ara ere berdin haste buruko horren ondotik, oberena da poxotx, bera deitzea, eta hor dugu gurekilan telefonaren beste aldean, poxotx egunon. Kaixo lagunak kanta bat kanta dezagun. Maite zaitut, maite, maite zaitut, pila, pila patata tortina. Ez, ez, ez, eh, porhotx, eh, kaixo, deitzen zaitugu, joan den ostiraleeko gechtakaria zitzegiteko. Zergaitik eskandaloa hainugun joan da, behar dugu jakintzen da, ez dugu erran bostean, baina durango azokan saldu nahi zinituzten diskoak, salmentatik e, ateratu dituzi, eur eztu dutanez, horrek badua gazoin bat, zegegtatu da. Ba ez dakit, Domenek, nik ez modernoa ba, umek gaur ezute ulertzen, ta horregatik, ba benetan, baina benera kantatzea. Vinga, deno kargarikin! Maite saituut, maite, maite saituut! Porotx, porotx, bai. Emen, Christophe Lambert. zen galiteko gehiago, ez zuzute skandalo hori, or, perfomantzia gatik dela? Ezen ditut, xerri ilketa, odola edanarasi hori gusia, rundopa ere. Ez nola bizi izan duzu hori, zure perfomantziaaren kritika zenta, ez eragren gatik, konzertuak galditu. Nik, baina, nabaudzu, umeheri, dana azaldu behar da. E, ulertze duzu, Kristof, hori da. Eta, orain zer da zure etorkizuna? Etorkizuna, etorkizuna kantua da. Benga, kanta dizeagun. Maite zaitun. Adoš, adoš, poroč, ikusten dugu taitun. kantatzeko xedearekin zirela beti, aga soin duzu, ebe, hitz bat, zure tako? Ezkarrik asko, Dominik, eta maite zaitu ustez pila pila patata tortilla! Eta egarrekin kanta bat kantatuko dugu, maite zaitu, maite, maite zaitu! Bo, ebe eporrotxen geroa azta kitzoin izango den, behintzat bere disko behia durangoko azokan, azkenan ez izango ez? Hala hala da, hala jantxa, e, gauko skupa. Bai, txalmentatik, euh, kenodit uste, hori dira. Ebe eh, da izo bairazo triste bilakatzen da, gure triste ez, ez, ustez, behar dugu babestu, egin dutena hastapeletik biziki honara da, ni entzule Fidela egoiten txigituko dut. Kofosatzen duten entzule erre diru bilketa bat egitea, badoenak iniziatiba, euh, holako zait, berbashortzea, crowdfunding Kruf, bat, krufunding, krufunding, baita, eta gure poko Berrikunzak proposatzen dizkiku, horreindik. Boro txek, merezi baitu. Horreiz egur. Ebe untsa horrekin agurtzen gira, Gerrena Plat hilabet ero hemen, hitzetaputzen Dominik Pista Flash eta Christoph Lambert. Egoitela ztenutela herrenik konzertua, piratatu dutala eta salzen aldutela hene kondu. Arturizut diskobat. Dizuretzat doainik. Egoizkar, Dominik. Adio! Adi! Adio! Geren aplat, saioa hilabetero ondoko itzordua urtahilaren lehen astelenean, izango da ez lehenenean bainan ondokoan, are olako zerbait, eta berri nahi ibaduzue, eta intzineko saioak ere, euskaliratiak puntu eusuegunean orritzta pot saioa balin badozue, eta oiek ongi laniten baitute teknologia berri egin loturik, youtubeen ere, geren aplat, saio guziak atseman goitu zue, klik klik egin ez, laster Kaldiz gure gomita, hemen Angeluko John Nunazo bizkai izango da, seiak lorten gutitan, gorekin izango da, telefonaren beste aldean, bam, dinamikaz mintzatzeko, Angeluko uh, biztanle gisa, eta, uh, sustut, beh, etxearekin lanean haritzeko asmoa dutelarek, goizean bilan batekin nahi izan dute, bai dinamika pulita izan dela, baina gehiago behar liteikela ere, uh, John Nunazo kai ekin haipatuko duguna Laster, bostaketer eterdimementu Euskal Iratietan berriak zurekin Bernadet Argeina Atxalde hon bai guzieri, eta Korsikan nazionalistak aize, aitzinean atera dira atzo, emaitza garrantzitsua urte astapenean Korsika Lujalde kolektibo bakarra bilakatuko baita, bi departamenduak eta eskualdea desagertuko dira, eta Lujalde kolektibitateak autonomia gehiago ukanen du. Katalunya, generalitateko president ordea, barne kontseilaria eta entze eta obniom kulturale elkarteetako buruek presondegian segituko dute hau zitegi goreneko epaileak estu unartu goizuntan hauen libratzea aldiz beste sei kontseilari ehun mila euroko bermea pagatu onduan aterako dira eta bestalde, Carles Prisdemonek eta arekin Bruxelandiren lau kontseilariak beltsikako justiziak entz ditu Espainiako gobernuak haien kontra eginuen euro agin galdeaz Judak erabaia hemenen du abenduaren amaauuan. Eskuleriko bake prozesuak gero eta sustengatzale gehiago horien artean Ben Zaru kanboaldeko deputatua larun batean paisen izanen da, beretako Euskalpresuen egoerari behar da aerabide bat Hman eginala laster. Hendaiako tren gidariak berri se greban E, Langilean euneko latonoita amairu aldiuntan, hendai eta bayonako tren gidariak joanden astean cgt hiru greba egun egin zituzten, sei lampostuen kentzea ezpeitute nahi, eta egun SNCF-eko zuzendaritzarekin luzaz bildu dira, ez dute jauz haitzinatu, beraz berriz lana ustea erabaki dute, eta hori hastezken arte. Tima, detorkinen eskubidean aldeko elkarteak urteko bilana egin du, berriuntalato noi doziek berri segitu ditu urtehuntan iparaldean, horotarat laueunta behoita amak presuna laguntzen dituelarik eta frances gobernuaren jarrera gogorzen ari, go -gors, go ari dela ere xalatu dute. Durangoko azokatik zuzenean, abenduaren sei, zazpi eta zortzian. Kulturalea emankizun bereziak goizeko amaiketatik aurrera. Asteazken ahatsaldean eta ostegun atxaldean emankizun berezia. Eta segitzen dugu Durangotik iso emankizuna eskeiniz, ahatsiko bedeatzen. Eta kantuzkantu emankizuna ostiralean arratsaldeko lauetatik gengoit. Bizi ezazu Durangoko azoka, abenduaren sei, zazpi eta zortzian. Euskal Irratietan. Asteuntako mintzalekuan, euskal erriko bake eta euskal presoak izanen ditugua ipagai. Etako ko harmen itzultzearen ondotik, luosoko bake egilek euskal presoen aldeko urratza butzatu nahi dute. Abenduaren bederatziko mobilizazioa korpusten ari da, sustengoak metatzen ari dira. Bai eskolegian frantzia guzian ere bai. Europarlamentariak ere mugitzen ari direlarik, Zertan gira juxen. Portaz mintzatzeko, gurekin izanen ditugu, Ben Zambru deputatua Max Brisson senataria, Gabi Mueska, preso Pio Echeverria intzart, bakelu buruaz mintzatzeko, Michel Berroko eriguer nuusoko bake gilea, Lucien Bet-Beder, autetzen bitzarreko presidenta, eta Anais Funozaz, bagoaz elkartekoa. Eskualeriko bake prozesua eta Euskal presoak haipagai gaurko mintzalekuan, zazpiontan Euskal irratietan, errepika, bihar, lauantan. Abnduaren bederattzan Pariseko mobilizaziotik Euskal Hedabideak elkarlanean arituko gira. Saio Berezia eskainttzeko goizeko ha amaiketatik atxaleko hirutara. Manifestaldia hitzaktzea eta kontzerptua zuzenean segitzeko aukera. Abenaren bederattzan Parisetik, zuzeneko berezia, goizeko ha amaiketatik, atxaleko hirutara. Euskaligatietan. Luhusu, etaren ahmagabetzez zibilaren kontakizuna izena du Enekoitz esnaola berriako kasetariak plazaratzen duen liburuak Enekoitz esnaola, asteakuntako gomita goiz behin Itz eta putz, itz eta putz, itz eta Frentxan, tenoreuntan gai nagusiak behazken eguna hoetan ikusi etzen gai bat Katalunia berriz aktualitatera itzultzen da berrian nagusiki bermerik gabeko espetxean jarraituko dute Junkerasek, Fornek, Sánchezek eta Quixartek eh, haipatzen ginen bezala berrietan gainontzeko sei kontxilariek eh, kontxilariek aske gelituko dira, edo kontxilariak aske gelituko dira, eun mila euroko behmea jodain duondotik. Ala erabakido, zitegi goreneko Pablo Liarena epaileak bestalde, Carles Puigdemont Kataluniako presidenteak eta arekin Bruselandiren generalitateko kontseilariek Belgikako justiziaren aurrean ari dira deklaratzen eta Espainiako justiziak haiek atxilotzeko eman duen euro aginduaren kontrako argudioak emango dituzte uh, bestalde basa eta boraz atera dira preson degitik orduan kataluniari loturiko gaiak berriz hor lehen uh plantan edo lehen uh, gunean sartzenitu berriak, belgikako epaileak hilabeteko uh, amalauean, ebatziko dopiz de montene goerari buruz, eta esoiko baldintzetan abiatuko da kampaina gaur eguerdian, edo abiatu da funtsian, uh, jamesala abendoren, hogeita bateko haute aipa haipa gai, kataluña ere beraz gai nagusietan beste Davidetan, Junkeras forn Sanchezetako isartek beraz Preso negian dutela, argian, uh, kasetan ere, uh, izenak zerrendaturik, eta preso segitu beharko dutela, uh, nagus, ikiberaz, hemen kataluniari begira. Bidesari berria eta hemen zenbaki batzu, Nafarroako bide batena, ene bat, egunero erabiltzen duten, ama bi mila kamioiei, Erdia baino geiago kampokoak dira. Uh... Bidesari sistema abenduaren lehenean martxan jarritzen uh, jartzen saiatuko dira, hilabete bat ari dira, uh, arkuekin probak egiten, eta sistemak urtero behatzi milioi euro bilduko dituela hori du. Gipuzkoako foru aldun diak, nafagoa errandot, baina Gipuzkoa da, mistan dena. Uh, Urkuliuk konzertu ekonomikoa proposatu duen referentziak gisa estatuko erkidegoentzako hau da beste titulu bat eta ezkuntza sailean, Euskara agdatz duen eredu orkortu bat, eskatuko dute. Argian gaina gusietan, HTA eta bai hor nafagoan, abiadura ondiko mamua titulupean, uh, azken hogeita bost urteetan, txinaren uh, ondotik, Espainiako estatuan dira abiadura ondiko treinbide kilometro geien munduan, baina azken urteetako ikerketa gehienen erranetan, bai finantzen ikuspegitik bai begirada sozialarekin aztertuta, Train lastera ez da errentagaria Nafargoan aldiz, Train lastera egin nahi dute Espainiako eta Nafarroko gobernuek, da proiektua argiak hemen aztertzen du eta donostiako erraustegiko lanetan estela hitzarmena betetzen salatudu lab sindikatuak ikuskaritzan. Hor ere beraz argian haipagai eta uh, be irunako bertso saioa ereto argian beste kristal puska batzuk titulupean Kepa Matsainek idazten duen iritzia irunako saioaz. Ha, eta bastandarren biltzara ere gaur aktualitatean, bastandarren biltzara besta, kolokandela oaktarazi dute, abenduaren hogeita behatzean, bastandarren guziei zuzen bilkura eginen dute eta... Beharadina kide berri urbiltzen ez padira ezta bestarik eginen ondoko urtean. Uh, Beharadina kide gerosta gutiago direla eta uh, ekitaldi famatu horren uh, egitea kolokanda ondoko urterako. Kaseta puntu eusen, eleka sailean, hemen joseba aurkenerenaren iritzia Inesha Gassen makortu gabeko lilia. Hau da titulua, Inesha Gassenen bizipenak gogora argiritu idazleak, mila seireun eta behat zian atxilotu eta torturatu zutenez ezgeroztik, Bailatu zuena, saldu du, Euskaldunok, badugu zer ikasita zer gure ganatu alako emazte kementxu baten aintzinean. Gugu emaiten du irakurtzea. Eta media bazken bestalde, kalat. Kalakan eta Namgar haien unibertsuak batzen, hau tituluan uh, abenduaren amalau eta ama bostean, uh, Kalakaneko kideak eta um, Namgar mongol taldea, bi kontzertu emaiteko elkartuko dira endaian eta dona paulen. Eta media bazken bestalde, agerria, hotela, mauleko proiektua eta uh, galdera batzu dirustatzearekiko. Hau da tituluwa, artikulu bat, hemen erreportai bat proposatzen du media bazkeke. Eh? Eta prentsaitzulia hubo bukatzeko zudu eztekin uh, SNCF geltokian kaosa parixemon parna zen da. Nola egin zure uh, biletaren uh, dirua berriz eskuratzeko, hau da titulua zudezten nagusiki, tenore untan. Itze Laster gure gomita hemen txetan, telefonaren bestaldean izango dugu jonunazo bizkai eta hemen Angelu taldeak, Angeluko taldea bertzaleak, eh, hor eriko bozentza telkartu zirenak, prentxareko bat egin dutegui zuntan, bam dinamikaren bilana egiteko ere Angelun, eh, Euskaldun edo Euskaradun gutxi ikusten direlarik, berdin baiunari konparatuz eh, bainan Euskaldunak badirela ere eta bam dinamikaren bilana egiteko gurekin izango dugu, beraz, jonun bizkai laster. Kantu berri bat, Willis Drummond taldearekin, taldea ezta berria, baina hoiek ere durangoko azokan orkestuko dute, liburu bat aldiuntan, eh, argazki liburu bat, berriun argazki zosatutakoa, urteko ibilbidearen uh, irudiak uh, biltzen dituenak, eta bi kantu berri izango dira, hemen txetagu munduan, hoiek bat. onditzen kantu berria uilis ruman kantu berria ordan uh, la eh? fan gusia clashaituko ditugu estu te disco berri likagertzen aiek bi kantu berri baia uh, atzmaitenko ditu uh, ateratzen ten liburuarekin batera argazki liburu bat berriun argazki sochator ama taldearen ama ibilbidea uh, erakusten duenan eta orain aldiz bostaketak hasi 27 dira gure komitarekin segitzen dugu. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin uskal irratietan. Euskararen nazioarteko egunaren biara mununtan, bam dinamikaren bilana egiteko ordua, e, Baiona Angelu eta miarritze aldean, Bayonako sispan egin zuten atzo, parte hartzaileak, eh, begietan entzun dugu onbezala, haien harteko bilana ere, eta goizuntan hemen Angelu taldeak, taldea bertzaleak ere bere bilana egin zuen, gurekin, jon unazo bizkaia txalde ba, txaldean. Orduan, lehen galdera ximple da, ze bilan egiten duzu haste batez sortu den bam dinamikaren ondotik? Uh, Bilana aski positivoa, uh, dianda enitz urbildu da. Uh, Beraz, eta uh, dianda enitzek partartu du, orduan uh, aldortatik uh, positiboak ibaloratzen du hori. Jende hainitz, angelun adibidez egia da bai ona bakotxak badu, eh? bere nortasuna, bai bai onak, bai miahitzak, bai angeluk, eh? euskarak uh, leku bat badu uh, angelun? Uh, Bege, egan uh, guk nahiko ginukena baino tikiagoa maleruski, baina ez da uh, uste baino eskaldun gehiagoa dela nik uste dut angelun. Uh, frogatu da partagiretza zenbaki ekin ala ere dinamika horretan adibidez, eta hor ditugu lekuko gisa adibidez e, e, Euskaraz eskolatuak diren, bai ikastolan bai elebidu nean purua, eta helduetan aikan, edo angeluko ikastelak bezalako elkartetan Euskara ikastenari diren pertsonak hor dira, beraz, eustez, bai badutokia, baina bai esparu privatu batean, Familia, eskola eta lagunartekoan. Eta egia da, egian gutxi ikusten dela, guti antzuten dela. Eta be, guk piskat hori nahiko ginuke landu eta pentsatu dugu hori bultzatu garrela bai. Hmm. Uste baino gehiago garelako hori da azkenean ez? E, Euskaldun hainitzen, mm, bai, entzun beharra e, eta hori bagneratu beharra ere? Bai, bai, hori bai, da eh, azkenean... Piskabat, egiaren er edo gure irriaren edo nortasunak hori du, e, ez dugu erri gilotzik, beraz, e, e, pentsatzen duguna, baina gilago girela, baina topak guneak edo elkarguneak uh, falta ditugula, eta hori guztia dinamitzatzeko oh, beharra senditzen da. Mm -hmm. Hortan, bam dinamika hori, haste batekoa izan da, um, zonbat angeluak adibidez parte hartzailetan izan dira, nola pasaduzu haste hori? Uh, beraz, uh, zenbaki zehatzak nik ez dut, uste dut enoiko uh, amabostaren inguruan ginela, beraz, uh, baiunak eta hamiagitz, uh, eta baino uh, gutxiago, bainoan alede horginen kopuruan. Eta beheran, alabaziren uh, badakit, uh, ekimenez berdinak uh, antolatuak iruerietan, angelun badakit merkatuan elkartu zirela dibitez biegunetan, eta ostiralean ere... Uh, gategi batean pixka bat hala Eukara gehiago baliatzeko anun bildu eta eta da Eta hortik um, hori uh, baino gehiago egitearen gogoarekin atera saltte. Bai bai, bai da elburua, eh, pixka bat uh, ok sortzen den dinamika hori segi da ememaitea da eta bamen ban, helburua... Eh, denboran ere izkuntzau iturauek aldatzea eta aldatu ondoren egon gortzea, beraz hortan hortan segitu behar dugu. Zuri zer eragin dautzu? Justuki pentsasun txapa bazinuera, zuka dibidez? Bai, bai, bai. Um, Egeran maleru eskinik ez dut beste txapa dunez ezagun asko ikusi, baina bedeen Euskara dakitenekin eta zera betiko Uh, ez da bairak eta osuki euskaraz egitea egitera bortxatu dira pixka bat, eta egian batzutan egeski legatzen girelako frantxesera gai batzua itatu zari bidez edo, eta horren txatu gira pishat, dena euskaraz ere maiten eta euskara ikastenari direnekin ere zantan angelu nasko gure inguruan horiekin ere pixka bat gure jarioa edo moldatuz eta iztegia ere pixka bat haiek Ikitzeta hoe tan integra ta Uh, Aztapenan erraiten noen, beraz, joan eh? uh, unazobizkai, hemen Angelu taldeko kide gisa uh, zire lagurekin, uh, beraz, Angeluko taldea bertzalea, eriko bosentan or, uh, orkestu zineten, gaur egun Angeluko kontseiloan ez zarete, bainan uh, zer egiten duzue, Euskararen dinamika hortan nahi duzue beste zerbait ekari, eriko etxearekin hagemanak uh, nolakoak ote dira, edustuki euskararekiko? Bai, behit justuki, ala, 2000 eta malauran silanarekin segitzen dugu, nahizta rabotxandirik ez dugun egiten, horgia uh, betit, aguk, pixkat, sede dugu lehena ipatzen nuen uh, esparu privatu ortik kampo euskara ere datzeko, entxatzen gira erriko etxeak, bere papera ere bete dezan, en uh, ikusten dugulako Angelun adibidez, izkuntza politikarik bate ez dela bihan emana, inguruko beste erri eta irri gehiagienetan. Ez bezala, beraz, ala, e, haute eskundetatik e, landa eta azken hiru urte hauetan izan ditugu bilkurainitz, erriko e, e, etxarekin, baita beste alderdi batzuekin ere, eta... Euskalren Erakunde publikoarekin eta entsaatzen dira beraz euskaldu, angeluko eukaldunek dituzten behar ohiek transmititzen eta adierazten egikoa etxeari ez zertan den beharrezkoa haiek hizkuntza politika bat martxan emaititea, mm -hmm. baina maleuzki uh, gaur arte ez dugu emarik emaitza konkreturik ikusten uh, bideratzen beraz uh, Hortako pixka bat gaur hititza hartu nahi genuen eta hori um, hori azaldu uh, angeluaak pixka bat uh, ego daren uh, lekuko hartuz. Hmm. Azkenean ere uh, angeluko egita euskaldu nahi ere uh, dei eginaz berdin gehiago edo. Hmm. Ba, Dehi eginz eta pixka bat ere ala, azalduz uh, gauzak egiten dila guk ere pentsatztzen dugu merezi dugula uh, egian uh, Uh, olako zerbitzuak kukaitea, eta beharrezkoa du, behar dugula, gainera, naik balin badugu uh, uh, gure izkuntza uh, garatu da din gure erian, eta, ala, uste dugu zinez gure galdea zilegia dela, gaur egun gauzak uh, egiten dira uh, toki gehienetan, eta ez dugu lehazten zuenako angelun ezten egiten, beraz uh, uste dugu uh, garaia dela pixka bat uh, errikoetxea uh, gaiortaz, konzientzia da olimpikoa bat eta as dadila neugi konkretua ke uh, lideratzen. Hmm. Azuen uh, eremu pribatutik uh, eremu publikora azkenean, eh? hori pausu uh, handia izaiten aldat aur instituzioan ere, eta errikoetsaren aldetik uh, ba importantea da horri zaitea, azkenean gauzak aintzinarazteko, eh, aipatu duzu, hortik eh, bam dinamikaren ondotik eh, elkarguneen beharra, Euskaldunenen artekoa, eh, olako ideia batzu, adibidez, konkretuki, atera dituzue do bilanoren ondotik? Uh, ideia konkreturit sobera ez, baina ikusten dugu, alere uh, eta badakigu, badirela elkarte desberdinak, uh, eta ezkararen alde egiten duten eragile desberdinak angeilun, hor dugu horren izpidea dibidez manez goien etxe kultura elkartea kultura etxea orain. Eta uste duguna falta dena justuki dela pieza bat edo tresna bat zinez um, elkarte guzioiek eta eragile guzioiek pixkat dinamitzatzen aldituena eta xinergia bat sortzen alduena oiek egiten duen, duen duten lanarek, lanekin loturak eginez. Eta gure ustez, uh, jesna hori erikoetxak eskain, eskain dezake soelik, beraz, hortako uh, haien ganaitzun zen gira. Hmm. Ea ba, beraz, klodolib, uh, eh, angiluko hau zapesat, eta bere etaldeak entzuten, zaituzten? Bai, bai, bai, guk bai, uh, hori uh, dugu esperantza, zentan, pentsatzen uh, dugu ez, Ez girela bakigu hemen angeluko taldearen izenean mintzo, baina angeluko euskaldun eta euskaltzale guzien izenan mintzatzen girela. Eta, behala, garaia da, berak ere uste baino gehiago girela. Hori da. Hemen angelu taldeko johan nun gurekin ginuen mileskera? Bai, mileskazu bai. Itz eta putz? Atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin, Euskal Irratietan! Asteuntako Mintzalekuan, Euskal Herriko bake prozesua eta Euskal presoak izanen ditugua ipagai. Etako harmen itzultzearen ondotik, luosoko bake Euskal presoen aldeko urratza butzatu nahi dute. Abenduaren bederatziko mobilizazioa korpusten ari da, sustengoak metatzen ari dira, bai Euskal Herrian, Francia guzian ere bai europarlamentariak ere mugitzen ari direlarik, zertan gira juxen. Portaz mintzatzeko gurekin izanen ditugu Benz Ambru deputatua Max Brisson senataria, Gabi Mueska preso ia, PIO etxeverria intxart mintzatzeko, Michel Berroko eriguen nuusoko bake gilea. Lucien Bet-Beder autetxen bitzarreko presidenta eta Anais Funozaz bagoaz elkartekoa. Eskolarriko bake prozesua eta Euskal presoak haipagai gaurko mintzalekuan zazpiontan euskal irratietan, errepika, biar lauontan. Durangoko azokatik zuzenean, abenduaren sei, zazpi eta zortzian. Kulturalea emankizun bereziak, goizeko amaiketatik aurrera. Asteazken ahatsaldean, eta ostegun atsaldean emankizun bereziak. Eta segitzen dugu Durangotik iso emankizuna eskeiniz, ahatsiko beratzitan. Eta kantuzkantu emankizuna, ostiralean arratsaldeko lauetatik gengoitik. Bizi ezazu Durangoko azoka, abenduaren sei, zazpi eta zortzian. Euskal Irratietan. ETA HUMBA etaren ahmagabetze zibilaren kontakizuna izena duen enekoiz esnaola berriako kasetariak plazaratzen duen liburuak enekoiz esnaola, hasta juntako gomitago izbegin. Euskaliiraatiak puntu eus, eta botzemankizuna horretan bukatzen da gaurko. Baina bihar elkartzen gira berriz eta eneko bidegain izango da gurekin zazpiak bat ala zazpi kultura, eh, bah, kultura, kronikan baina bai kultura ipatuko dugula um, diskoak ipatuko baititugu justuki durangoko azoka horbiltzen delarik, disko bat baititugu hemen gure estudioetan eta hitzak eazi izkuntzetan emaiten dituzten, itzolpenak, sustut Euskaraz, frantxexez, espaniolez, hala ala izkuntza baten, bakar baten autua egiten duten. Olako ikerketa tipino bat eginen dugu. Eta diakindezazuen durangoko azokatik izanen bai kira azkenean, ez dela itzeta putzik izanen, mainan eman kizun baita ostegunean. ere, horiek erganik, sehiak Euskal Gratietan.